هي وسلم قال ان لكل نبي اولى من النبيين وانا ولي منهم ابي ابراهيم وخليل ربي ثم قرأ ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين leo insha Allahu taala tunaanza mlango mpya katika kitabu chetu hiki fadlul islam mlango huu pia Shekhe rahimahullahu taala ameupa anwani ya aya kama mlango uliopita Shekhe rahimahullahu taala aliupa anwani ya aya kadhalika mlango huu ameupa anwani ya aya Ningependa tuzisome aya hizi kwa pamoja kabla ya kuanza kupata na kufahamu maana yake Ametaja Sheikh رحمه ta'ala aya ya kwanza ni aya ya 30 katika surati ar kisha akataja aya na 132 katika surati al kisha akataja aya ya 123 katika surati nahli. Aya hizi tatu amezifanya ni anwani ya mlango lakini tunachoweza kusema ni kwamba makusudio ya mlango huu tunaukenda kusoma unaweza kuupa anwani ya kwamba Yajibu ala al muslimi an yalzama alfitra allati fatara Allahu an-nasa Mlango huu Sheikh anataka kuonyesha kwamba ni wajibu kwa Muislam kushikamana na kubakia katika maumbile ambayo Allah kawaumbia watu. Ndio maana akazinuku aya hizi. Pengine kama mda utaruhusu tutasoma mpaka hapo katika darasa yetu ya leo. Tunasema mlango huu ambao tunaanza katika darsa yetu ya leo Sheikh ameuanza kwa, kwa, kwa kutaja anwani za aya Aya alioanza nayo ni aya katika surati ar aya ya 30 katika surati ar Nayo ni maneno ya Allah Jalla wa Ala akimwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama anamwambia faakim wajhaka liddini hanifa maana yake nini aqim wajhak elekeza uso wako wewe Muhammad lakini tulisema huko nyuma na tunakazia kwamba amri yoyote inayokuja ndani ya Qur'an akiamrishwa mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam inakuwa ni amri kwake na kwa wafuasi wake isipokuwa ile ambayo itakuwa ni maalum na Allah akamwambia hii ni maalumu kama sio hivyo kila alichoamrishwa mtume umeamrishwa umma wake kwa hiyo faqim wajhaka anta ya Muhammad wamntabika min ummatika Elekeza uso wako wewe pamoja na watakaokufuata kufuata Na amri hii pia ni amri endelevu sio mara moja elekeza mara moja hapana maana yake endelea kuwa katika dini ambayo sharaa-hu Allahu laka Allah ameichagua akaifanya iwe ndio sheria yako Unaweza ukasema kwamba maana ya aya fa aqim wajhaka hanifa Elekeza uso wako na uendelee kushikamana na dini ambayo Allah Jalla waala amekuchagulia wa al -Islam. Dini yenyewe ni Uislamu. Dini yenyewe Allahakasema Allahi lati fatarannasa alaiha. Hii dini ya Uislamu inayotakiwa kuelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wafuasi wake ikapambanuliwa ni dini ya Uislamu ambayo ndiyo maumbile ambayo Allah kawaumbia watu. Aya hii ameifasiri mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi pale aliposema kullu mauludin yuladu ala alfitra kila mwenye kuzaliwa anazaliwa katika fitra fitratallahi alati fatara anasaa alaiha anazaliwa katika maumbile ya kumpwekesha allah Tabaraka wa taala kila anaezaliwa anazaliwa ameumbwa katika maumbile ya kujua kwamba yuko muumba anayestahili kuabudiwa peke yake katika hadithi mtume akasema faabawahu. wazazi wake wawili huyo aliyezaliwa yu hii. Ima watamtia katika uyahudi au yunasiranihi au watamtia katika unaswara au hii, au watamtia katika umajusi lakini yeye alizaliwa katika fitrat Allah التي fataranna ala na hili wanalitambua hata manaswara Ndiyo maana hawaridhiki mtoto kazaliwa nataka nikupeni mfano hai sisi waislamu baba na mama waislamu wa mtoto wa wanamsilimisha wanamtamkisha shahada ya muislam huwa ala alfitra kazaliwa yuko katika maumbile ya tauhidi anabaki hivyo manaswara lazima wamvue ule uislamu wamtie katika unaswara abatizwe kadhalika na watu wa mila zingine wadhālika misdaq hadithin nabī sallallāhu alayhi wa sallam kullu mauludin yuladu ala alfitra kila mwenye kuzaliwa anazaliwa katika maumbile fitra kwa hiyo Allah anamwambia Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika aya hii na anauwaambia umma wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam fa aqim wajhaka Uelekeze uso wako bakia katika nini katika dini lidini hanifan elekeza uso wako katika dini ambayo ni takasifu utakasifu maana yake haina chembe ya ushirikina dini ya kumpwekesha Allah jalla wa ala fitrat Allah alati fatara anas alaiha, maana yake ni umbile la Allah amewaumba viumbe wote katika umbile hilo ambalo ni uislamu ndio wanachuoni wanasema kwa mfano akizaliwa mtoto katika mila ya unaswara alafu ikawa hawakumvua ule uislamu wake huyu ni muislamu sawa sawa labda mpaka baadaye huko akibalegha akachagua mwenyewe mila nyingine lakini kabla ya hapo yuko katika fitra fa wajihaka, wajhaka kwa kuwa maamrisho yanayopewa mtume ndiyo maamrisho yanakuja kwa umma wake kwa hiyo watu wote mtalabuna an yaltazimu bi hadhihi watu wote wanatakiwa kulazimiana na haya maumbile ya uislamu wasiyabadilishe maumbile ambayo allah kawaumbia la tabdila li khalqillah aya umetaja hivyo Fitrat Allahi fitratullahi allati fatarannasa alaiha ilo ni umbile la Allah jalla wa ala alilo wa umbia watu kwa maana hii kwa kipande hiki cha aya tulichokisoma man mabaddala dina arrasuli sallallahu alayhi wa sallam yeyote atakayebadilisha dini ya mtume sallallahu alayhi wa sallama sawasawa sawa katika itikadi akaibadilisha dini ya mtume katika itikadi au katika matendo huyo anazingatiwa amebadilisha maumbile ya Allah fitrat Allah Tuko pamoja Allah kamuamrisha mtume aqim wajha kal dini hanifan fitrat Allah allati fatarannas aliyah amrihi ya Allah kwa mtume wake ndiyo amri kwa umma wake kwa hiyo yoyote katika umma ti Muhammad atakayebadilisha dini kinyume na maelekezo haya ambayo kapewa mtume sallallahu alaihi wasallam anazingatiwa huyo amebadilisha fitrat Allahi allati fatara anasa alaiha, na amefuata maumbile mengine yasiokuwa ya allah jalla wa ala asiyowaumbia watu allah jalla wa ala kama tutakavyokuja kubainisha tunaweza kutafuta munasaba wa aya hii au aya hizi Sheikh katika kitabu chake hiki alichochagua kukiita Fadhlul Islam Munasaba uko wapi ni kwamba yeyote anayebadilisha maumbile aliyoumbiwa na Allah akawa hakushikamana nayo kama alivyoamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu huyu ametoka katika njia iliyonyooka sawa sawa ametoka katika maumbile ya sawa sawa alioumbwa na Allah amechagua chaguo lisilokuwa linalomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghaira alislam dinan. falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal, minal khasirin kwa hiyo mafuhumu ya aya anahu yajibu inakuwa kwamba ni wajibu ala alibadi kwa waja wote aniltazimu bima kana alayhi anbi sallallahu alayhi wasallam walazimane nawshkamane na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallama wama kana alayhi sahaba na yale waliokuwa nayo masahaba kwa sababu huko ndiko kutekeleza agizo faqim wajhaka lid-dini hanifa alati allati fatarannasa alaiha Huu islamu ndiyo umbile la allah jalla wa ala alilo wa umbia watu tulisoma huko nyuma aya katika surati an-nahli aya 123 Allah anamwambia Mtume sala sallam thumma haina ilaika anittabi millata ibrahima hanifa Kisha tukakupa wahi wewe Mtume ya kwamba ufuate mila ya Ibrahim iliyokuwa takasifu Kwa hiyo kama Mtume anaelekezwa afate mila ya ibrahim kisha allah anasema hii mila ya ibrahim ndiyo mila takasifu kisha allah subhanahu wa ta'ala anasema Ndiyo maumbile aliyowaumbia watu tunasema kwa kinywa kipana jazimin ya kwamba yeyote yule ambaye yuko nje ya mila hii hayupo katika mila inayomridhisha allah subhanahu wa ta'ala ameacha maumbile ya asli, lakini kadhalika amepita mapito au ameshika mashiko ambayo Allah Jalla Wala hayatambui. Imeeleweka. Fa aqim wajhaka elekeza uso wako le hanifan katika dini takasifu fitrat Allah. Hayo ndiyo maumbile ya Allah allati fatara nasa عليها ambayo amewaumbia watu maumbile hayo. La tabadila li khalqillah Hakuna mabadiliko katika umbili la Allah. Hakuna kubadilika katika umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna faida imetajwa Allah anamwambia mtume elekeza uso. Kwa nini uso? Kwa nini kataja uso? Hakusema jielekeze katika dini ya sawa sawa wachuoni wakasema khassal wajhabil dhikri Allah meuhusisha uso kwa kuutaja li'annahu ashraf a'dha'il insani al-dhahira katika viungo vya mwanadamu vya dhahiri vyenye kuonekana kiungo kitukufu ni uso na ndiyo maana ni haram kumsujudia yoyote yule ila Allah subhanahu wa ta'ala kile kiungo chako kitukufu katika viungo vya dhahiri vyenye kuonekana unakiweka chini ardhini kuonyesha udhalili na unyenyekevu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni haki ya Allah tu sio mwingine yote sawa so, sawa so. na ndiyo maana kwa sababu kiungo hiki ni kitukufu hata katika mila za warabu. Sawa so, sawa zama za jahilia walikuwa wanachukia kiungo hiki uso kuguswa kwa namna yoyote ile ya maudhi sio jahilia tu hata mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba mmoja wetu sisi wanaume anapompiga mkewe asiguse uso sawa Amwapigi vibao wake zenu. <laughs> Ka Mnawapiga eh? Kuna vibao vile mnahitaji hivi. <laughs> Ni haramu kumpiga mtu usoni. Mtume kakataza. Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Usipige usoni kwa sababu ni kiungo kitukufu cha mwanadamu. Moja, Wala tuqabbih wala useme qabbahilla ili ni tusi waarabu walitumia. Alqubhu ni ubaya. Yaani kama vile unamlaani mwenzio kwamba Allah ufanye mbaya uso wako. Lakini inaingia katika jumla ya sentensi hii neno lolote chafu ambalo mtu atakereka nafsi haiwezi kulivumilia na sisi waswahili tuna maneno yetu machafu yanajulikana useme hayo kumwambia mwenzio. sawa bali mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ujumla wake amekataza swala la kumpiga mwanamke anasema anawezaje mmoja wenu kumpiga mwanamke kama anavyopiga mtumoe wake kisha analala naye inawezekanaje uzekane kwa mtu mwenye kujielewa kwa mtu mwenye kuishi kwa kufuata mafundisho anaweza mtu kusema unajua shewa wanawake wa ya hawaskii bila kupigwa wasikii si kweli hakuna wasikuzi wala wa zamani na wanaume wa pia hiyo dini hawaifuati hawako tayari kufuata maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam Unaweza aje kumpiga mwanamke kama unapigana na mwanaume mwenzio. Na wako watu wanafanya mambo kama hayo. Sio sawa. Kwa hiyo kwa nini nimesema maneno haya kwa mnasaba wa kutaja kwamba uso ndio kiungo cha thamani katika viungo vya mwanadamu vyenye kuonekana na ndiyo akatakiwa kuonyesha udhalili wake kwa Allah asujudu aweke paji lake la uso kiungo ambacho ni cha thamani kwake akiweke chini kumdhalilikia nani Allah Subhanahu wa taala wajhaka elekeza uso wako kwa hiyo la alilm wakasema, umetajwa uso kwa sababu ndio asrafu a'dha'il insani aldhahira ni kiungo kitukufu katika viungo vya mwanadamu vya dhahiri vyenye kuonekana Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa wassa Ibrahimu banihi wa biha na akahusia akasistiza kwa sababu wasi ya maana yake ni kusisitiza jambo ai hatha Ibrahimu wa ابناهما ala الثبات على الاسلام قائلين ديو mafhumi ya aya wa biha akasistiza ibrahim kadhalika yaqub akasistiza. kasistiza kuwasistiza watoto wao Wathibiti katika uislamu hali ya kuwa wakisema hivi ya bania enyi watoto wangu inna allaha astafa lakum uddin tambweni Allah amekuchagulieni dini Fala tamutunna illa wa antum muslimun kwa hiyo msife ila mfe hali ya kuwa ni waislamu sio uislamu jina waislamu kwa maana ya uislamu Alistislamu lillah bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walkhulusu minash-shirk wa ahlihi Ya baniya, Huu wasia wa manabii wanawahusia watoto wao. Nabii Ibrahim aliwausia watoto wake. Yaqub kadhalika aliwahusia watoto wake. Ya baniya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakumuddin. Hakika Allah amekuchagulieni dini iliyokuwa safi iliyokuwa sahihi. Dini ya tauhidi, dini ya kumwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi. Katika kuthamini uchaguzi huu wa Allah kwenu, falata mutuna ila wa antum muslimun. Hakikisheni msife ila ni waislamu wa sawa, ila ni wenye kujisalimisha kwa Allah kikamilifu. Haya. Wasia huu wa mitume na manabii hawa tunautekeleza kwa vizazi vyetu nilini tumekaa na watoto wetu tukawausia juu ya kushikamana na Uislamu Tukawausia usia huu nabi Ibrahim abul anbiya imamul hunafa wazazi sisi Tukikana na watoto wetu tunawahusu kuhusu dunia na kuwahofisha na dunia na kuhakikisha wanafanikiwa katika dunia hata kama itakuwa ni kwa kuuza dini yao waliazu billah kwa sababu kama mtu yuko tayari kuwacha swala na kupeni mfano tu wa kawaida mtu yuko tayari kuwacha swala kwa sababu dili lake alijafanikisha Yapo hayapo Hayapo Yapo Yaani mtu anafukuzia dili, time ya swala inafika wanaadhim ni anasikia lakini bado mpango wake hujakaa vizuri watu wanaswali, wanamaliza bado alafu mwisho wa siku hamna kila kitu Swala imepita na deal Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kuzungumzia thamani ya baadhi ya swala nadhani ni swala tu kwamba mwenye kupitwa na swala hii ni kama mtu ambaye ameangamiza mali yake na watoto wake. Yaani hebu piga hiyo taswira Allah tuhifadhi na majanga unarudi nyumbani unakuta watoto wameangamia wote na mali zako zimeangamia. Unakuwa na hali gani? Sasa ni mtu mfano huu ni mfano wa mtu ambaye amepitwa na swala tu asri Sikwambi swala zote. Lakini kuna mtu anaweza kuwa anajiita Muislam anaamka kuna pambazuka tena mwingine anaondoka kabla ya mapambazuko anapambana na dunia yake mpaka jua linazama hajawahi kusujudu kuweka paji lake la uso chini. Halafu anakwenda kitandani analala na usingizi unakuja alafu anajiita muislamu wa biha ibrahimu banihi wasia huu upi wa kushikamana na uislamu wassaa biha waliusisitiza ibrahimu na yaqub Wakiwasistiza watoto wao wakiwaambia hivi ya baniya Inna Allah astafa lakum addin enyi watoto wangu hakika Allah amekuchagulieni dini na hapa kuna kitu cha kujifunza kumbe hii dini tuliyonayo Ndiyo dini Allah aliyoichagua ndio dini anayoiridhia Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa lakum dinan aya hii mayahudi walipata walipata kumwambia Umar ibn khattab kwenye kitabu chenu nyinyi kuna aya law fina ma'ashara alyahudi nazalat Lau aya hiyo ingesteremka kwenye kitabu chetu sisi mayahudi tungelifanya siku hiyo ambayo aya hiyo imeshuka kwetu ingelikuwa ni siku kuhu tunasherehekea Akauliza aya gani hiyo? Akamwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deena. Wanatambua kwamba Uislamu ndiyo dini ya haki. Sawa sawa. Na kwamba ndiyo dini iliyoridhiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baniya ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun Enyi wanangu hakika Allah Jalla wa Ala amekuchagulieni dini basi msife ila mfe mkiwa wa Islamu Uislamu wenyewe kama nilivyotangulia kusema sio uislamu kwamba mimi naitwa Muhammad naitwa Ramadhan naitwa Uthman la hiyo ni nisba kama tulivyoona katika darasa lile lotangulia sio kila mwenye kujinasibisha katika jambo anakuwa ndiye kinachotazamwa ni uhalisia. Je, wewe ni Muislamu kweli? Tuko pamoja. Tayib. Kisha Sheikh rahimahullahu taala kataja aya nyingine katika surati an aya ya 132 Fumma auhaina ilayk kisha tukakupa wahi tukakupa ufunuo tukakufunulia ewe mtume sallallahu alayhi wa sallam anittabi' milata Ibrahim ya kwamba fuata mila ya Ibrahim milaa ibrahim nipi ni ile tulioisoma huko nyuma inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li anumi ijtabahu rabbuhu wa ila sirati mustaqim hiyo ndio mila aliyohisiwa Mtume sallallahu alayhi na tukasema kwa sababu ya matukufu ya Nabii Ibrahim ndio maana hata wa Wayahudi nao wakajinasibisha na yeye. Manaswara nao wakajinasibisha na yeye Allah akawakadhibisha. kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Aha. Tuko pamoja. Kwa hiyo mila hii aliyoichagua Allah Jalla wa Ala akampa Nabi Ibrahim kisha kamusia mtume sallallahu alaihi wasallam afuate mila hiyo na tukasema wasia na maagizo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam Ndiyo maagizo kwetu sisi kwa hiyo kila mmoja anawajibika kufata mila hiyo ya Nabi Ibrahim na mila ya Nabi Ibrahim ni tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada na kujiweka mbali na ushirikina shirki zote kubwa na ndogo asichanganye changanye mtu mambo shirki na ibada havikai pamoja havikubaliani tulisoma huko nyuma kwamba shirki kubwa inabathilisha matendo yote Walakad uhiya ilayka wa ila min qablik la in asharakta layahbatanna 'amaluka wa la min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun shakirin Umepewa wahi wewe wa mtume na wahi kama huwa wamepewa aliokuwa kabla yako lau ikitokea ukemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala matendo yako yote yatabatilika utakuwa katika watu waliopata hasara bali Allah peke yake fa'bud mkusudie Allah tu kwa matendo yako yote usichague kwamba haya yatakuwa ni ya Allah haya yani ukawa unatumikia waungu wawili au zaidi ya Mungu mmoja hapana na hapa na wewe kusema jambo kwa sababu tunasoma aqida tunasoma tauhidi ili tuwe na ule Uislamu safi ambao tumesoma mwanzo kufadhila zake tukisema mkusudie Allah tu katika mambo yako yote katika sehemu ambayo tuna sana ni zile ibadatun qalbia ibada zinazofanywa na moyo alkhawfu araja al at tawakkul almahabba alisti'ana alistigatha. hizi ni ibada qalbia na wengi tumeingia katika ushirikina waliaadhu billah katika aina hizi za ibada. Almahabba kupenda. Tuliwahi kugusa kidogo hii. Mapenzi yanatakiwa yawe kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mapenzi ya kumpenda Allah hayatakiwi kulinganishwa na chochote kile katika vitu vinavyopendwa. kwa sababu Allah anasema wal amanu ashaddu hubba lillah Waumini, wana mapenzi zaidi kwa Allah subhana wa kuliko kitu kingine chochote sasa hapa vyenye kupendwa katika nafsi yetu ni vingi katika nafsi yetu ni vingi tunapenda mali tunapenda maisha tunapenda watoto tunapenda vingi vingi mnavijua tunavyoipenda Uta, utapima vipi kwamba mimi mapenzi yangu kwa Allah ni zaidi kuliko vingine vyote ni pale anapokutana mambo haya mawili Chukua hiki kipimo kitakusaidia Limekuja jambo ambalo nina masilahi yako na limekuja jambo ambalo ni la dini unatanguliza lipi Hapa ndio kipimo Linakuja jambo ambalo linagusa mapenzi ya watoto Alafu hapa inakuja amri ya Allah zinatakiwa zitekelezwe ndani ya wakati huo unatanguliza ipi utafanya la Allah kwanza au utafanya kwanza lile ambalo nafsi yako inapenda lakini ndio kipimo alkhauf hii ni ibada Allah jalla wa ala anasema inna madhalikumush shaitanu yokhawifu awliyaahu fala takhafuhu wakhafooni in kuntum mu'minin hapa kumekuja sharti imekuja mwisho ai in kuntum mu'minin haqa aliman iman wahdi ikiwa nyinyi ni waamini kweli haki ya kuwa ni waumini basi wakuogopwa niwe mimi tu hapa unajipima je tunahofu ya Allah kikamilifu sasa shirki mtu anaweza kawa ni mshirikina katika ibada kama hizi kwa sababu ibada zinatakiwa ziwe khalisah lillah sasa unaweza kumshirikisha Allah min haythu la tadri katika namna ambayo we hujui kwenye hofu mathalan sisi wote ila manrahima rabbi tasikia mtu anasema yani wote tunahofia maisha tunaogopa kuhusu maisha si ndio takuaje maisha magumu haya mustakbali wa watoto wangu mustakbali wangu kesho itakuwaje unawaza kesho mpaka unasahau leo ambayo tayari unayo kwa sababu tuna siku tatu tu tuna jana na kesho na leo jana imeshapita wala huwezi kubadilisha chochote katika jana Kesho sio yako kwa sababu hauna uhakika ni ghaibu lakini leo ina uhakika Ila kwa bahati mbaya tunashughulika na jana na kesho tunasahau leo ambayo ni ya uhakika Kuna mtu anaishi na huzuni kwa sababu tu anawaza yaliyopita yanamtia huzuni anakosa ya raha anakosa amani kana kwamba hana neema yoyote alionayo. Kwa hiyo yeye anaishi ya jana yake tu. Unajua mambo yaliyotokea ya miaka kuelewa kwa nini? Kwa nini hivi kuna fursa zilinipita kuna hivi. Yaani mtu anawaza hayo mpaka anakosa raha ya leo yake. Na mwingine naye anawaza kesho itakuwaaje. Kwando unakuta tunapambana kupambania kesho kwa namna nyingine ni za haram tunapambania kesho alafu leo hatuna habari nayo kwa hiyo zitafuteni na kupeni kama assignment ibada za kiroho al ibadatul Nimekupeni mifano al mahabba ar raja al khauf al, al ziko nyingi Izi ni ibada ambazo ni hatari sana kwa sababu ni ibada zinafanywa na nini na moyo na kujikuta mtu umeteleza umeingia katika shirki ni raisi sana kwa hiyo tunaposema au Allah anapotuambia thuma au ilaika ilayka anitabi' millati ibrahima hanifan zingatia neno hanifan dini takasifu mila takasifu iliyokuwa mbali na ushirikina wa aina yoyote mkubwa na mdogo Allah kaakidi akatilia mkazo kwa kusema wa makana minal mushrikina hakuwa katika wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala natamani hizi aya ziwe zimeeleweka kwa maana yake pana dio maana nikaamua tuzisome hizi tu ili tuelewe maana yake. Kuna, kuna tarjama ya maneno na kuna mafuhumu ya maneno. Tarjama ya maneno ni rahisi tu lakini nini maana yake na hiki sisi ndio tunachokitaka, tupate kuelewa maana, sio tarjama. Kwa sababu kama ni tarjama hiki kitabu tunaweza tukakisoma katika sa mbili au tatu kikaisha tarjama yake lakini tunaenda nacho taratibu ili tupate kuelewa maana kusudiwa ambao ndio muradi na madhumuni ya sisi kukaa kusoma ili tuyaelewe mambo yaliyo mu mtuweze kuyaiishi na nisemeno la mwisho kwamba ana wanasema elimu na matendo vinaendana Elimu huwa inayatafuta ina matendo. Ikiyakuta inatulia. Yakikosekana inaondoka. Na yule ambaye ameyavisha matendo yake vazi la elimu hata kama ni machache yanakuwa na thamani. Sawa so, sawa. So. Anayetenda kwa mujibu wa elimu na akayaishi yale ambayo wameyafahamu hata kama matendo yake ni machache yanakuwa na thamani kubwa sana kuliko matendo yanayofanyika aidha bila elimu au yakawa e, yamebeba na matatizo mengine kama hayo tuliyosoma nyuma matatizo ya uzushi na mambo mengine mfano wa hayo kwa hiyo hadithi hii Inayofata hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arḍa ina maelezo mengi Sikupenda kuigusa ili Allah tuje tuanze nayo katika jalsa nyingine inayokuja ili tuweze kuitendea haki lakini naweza nikasema kwa namna ya mukhtasari sana aya hizi tatu alizozitaja Sheikh katika anwani ya mlango huu zinafidisha kwamba ni wajibu وَمِنَ الْمُسْلِمِ كُلَزِمِيَانَةَ فِطْرَةَ أَمَّا أَنَّ الله كَوَاعَمِيَا وَطْ فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ